la cobeta del somnis Ella tenia una rosa una rosa aide paper, paper -ho. La tots i benvinguts a una altra ves al programa La coveta del somnis, som David i Àngela. Hola, David. Hola, Àngela. Pareixia que estaven desapreguts. Sí, sí, perdoneu, perdoneu, perdoneu ens ha sigut impossible ens hem unes vacances i, i no res, esperem que us agraden els continguts que hem, que hem, que hem preparat i així estem, ha trobat que és l'important llarga vida la coeta sí. <laughs> bé, doncs pues comencem anem a contar-vos el que ha donat de si el poble este mes mes en, en el que la cultura respecta i comencem per... Des de desembre no? anem a parlar-vos, de, pràcticament des de Santa Bàrbera en què començarem a parlar-vos de l'activitat que fa l'Arxiu, que és una exposició eh, dedicada a, Bueno, en realitat, una exposició basada en un fons fotogràfic que, que ha donat un... Ja m'ha dit, està Esparra. Esparra, sí. I tenim a Antonio de l'Arxiu que ens explica una miqueta en què va consistir l'exposició. Durant el pont de desembre de la Constitució, des de l'Arxiu, vam pensar que era un bon moment per a fer una exposició eh, de fotografia. En aquest cas, aprofitant el fons fotogràfic que es va passar la família Espasa, eh, Van fer al, a l'antic estanc, que és on, en reunir la gent de l'Arxiu, vam fer una petita exposició an fotografías de aquel tome que al liar de de Zanzvint va a partir de Zanzvint, va a vindre este a vindre este y, a Aracella, y va a pasar eh, desde la seu, desde las desde la seva vida en esmasos de de la torreta y seguro. Yo no no vas poder ver la exposición ese día, era el día que estaban celebrando Santa Bárbara, pero tú sí que la vas sí, sí, a ver. Sí, sí, yo vas tiendre a la de de estar allí i va ser molt interessant i va tindre una bona acollida. A més, ara ens parlaran Antonio una mica també de, de com va ser, perquè també van tindre la sort de tindre a part de la família allí. Sí, a veure que, de què anaven, no? de que, les fotografies que tenien. A veure uh -huh. què ens conta Antonio. En aquestes fotografies es mostra eh, aquests, aquests masos, la vida d'aquestes masos on apareix gent de Sella, amb la família de Jaume, i Paco la torreta seus pares i també té algunes fotografies del poble i de, del molí. Una de les fotografies més interessants és la de té una del molí d'Amable i després una del molí de Dalt que avui dia està, està caigut i està, està prou perdut que la majoria de gent no l'hem conegut. I, com, com diem, també vam... Bueno, Àngela va, va estar en, en l'exposició quan, quan va vindre la família i vas poder arreplegar algun, algun dels seus comentaris, no? Com, uh -huh. com, Anem a com, com van viure la, la visió. De... Sí, bueno, ells van parlar, però, de tota manera, a part del que van parlar, es van, van, eh, es van mantindre sorpresos tot el temps, perquè no solen vindre a Sella, com ja expliquen y nos va a agradar mucho el eh, homenaje y todo el eh, entramado cultural que hay al pueblo. Fins i tot a, uh -huh. ah, vale. pues, eh, y todo esperamos volver a como ahora lo sentiremos. Sería bonito ir a la casa nueva cuando vengáis, los sí, humanos, yeah, la casa está en ruina, pero... Eh, pero eso, eso es lo que he dicho yo pero cuando, estaba, cuando he entrado, pero ¿cómo se, cómo se va ahí? Alicante, no, papá no está ahí. Aquí está tío, ¿cuál es, ¿cuál es, el tío Juanita. El mío es la abuelita. Yo sigo de Alicante. De Mira, Antonio, aquí está la abuelita. Sí, es una pasada. Y, y tenemos también pensado en enero, supongo que vendremos ya los primos, los, con mis tíos y comeremos aquí y, y también lo, lo veremos juntos. Al venir más familia, pues ya te, te dicen... ¿Quién está en la foto? ¿Quién no está? ¿Eh? No, pero un dia xulo, la verdad que nos ha gustado. I la veritat que va ser un dia eh, fantàstic perquè part d'aquesta família va, va, va, va vindre al poble i va mostrar la, la seva satisfacció per, per aquesta tasca que estem fent nosaltres. Van els eh, seus nets i eh, aquest any, 2014, també estem esperant que vinguin més nets que ens han dit que, que vindran per a, per a veure l'exposició que encara està en l'artiu, que si algú vol veure-la es pot en contacte tant amb Pablo Jiménez com, com en mi, Antonio. I sentíem Antonio també com, com ens contava que havien estat els familiars. Mhm. Mm Bé, bueno, i més arxiu. Anem a, a continuar en l'arxiu. És que fem un programa especial de l'arxiu. <ríe> Perquè l'arxiu també fa una temporada que no hi ha. També, també. No, però quan hi hagi força, eh? Sí, la veritat és que un, un programa sí. exquisit, diria jo, de, sí, de Calvilo Ràdio. Sí. El farem, el farem. Espera. Eh, ara, del que anem a parlar és de la foto, que segurament haureu sentit tots parlar, que és d'una foto de la plaça de Sella que va estar tractada per Jaume Soriano, la va recollir l'arxiu i Antonio és per la prou millor d'això. No Fa uns mesos a l'arxiu també va, van, a, van arribar un, una sèrie de fotografies, la majoria eren d'Orxeta, però ens van arribar dos no sé no si sé, ara em no recordo, si 5 o 6 fotografies de Sella. Una dels més interessants era una fotografia eh, del poble de 1905, que m'ha que és d'Àngel Llorca, i una de la plaça que eh, li van passar a Jaume Soriano, i la colorejada i la podeu veure al bloc de l'arxiu. La veritat és una foto molt interessant, perquè apareix encara la plaça de terra, apareix la casa Badia, encara eh, la façana com era, l'església també apareix lluïda, apareix al balcó del palau eh, seria com la criada, allí espolsant es es eh, a la mateixa no sé si l'ora o els jansols sols. I, i també apareix... Eh, a l'esquerra, l'edifici de la Unió Musical, l'Aurora, per, per, per on entren ara eh, la, la gent de la banda, que era una antiga, si no, crec que és una antiga finestra. Molt interessant no, el que es pot veure en aquesta foto. Sí, sí, sí. Vale. Tant, que... paga la pena. Veure. I des de l'arxiu també conviden a, a la participació de, del poble en amb ells, no? perquè l'arxiu és un, una eina però que en realitat la podem fer servir tots i, i Antonio des, des de l'arxiu ens, ens convida que si tenim material que ens anem, anem passant. També des d'ací dir que si la gent del poble que tinga fotografies de, de, de qualsevol cosa del poble, festa que siga llaurant, que siga qualsevol cosa que qualsevol eh, activitat que, que, ens, que ens la passen no falta que siguen fotografies eh, velles de fa molts anys sinó també poden ser d'ara sí que estemixi disposats a, a escanejar-les i es, es passem en, en qual memòria USB o, o disc. Bueno, anem a parlar de música, ara. Tenim la sort eh, de parlar de música sempre en la coveta perquè vivim a un poble... Sí, és una base principal de la cultura en aquest poble. Exactament. I aquest mes, a més, ha sigut especialment prolífic en això. Tinc concerts de tota classe. Mm -hmm. Van tindre, per una banda, el mateix dia, eh, el cor i la rondalla i la banda... Eh, es va omplir la, la Iglesia, va estar tot el poble, com sempre, recolzant-ho va estar molt bé. Van haver alguns moments molt especials, com, per exemple, com ja des de l'any passat comença a ser tradicional, que hi hagi Nadales eh, cantades per cor i tocades per la rondalla. La rondalla va fer unes interpretacions brillants, ja ho van parlar en el magazín, que bailando no vol va ser una de les millors. I també es pot escoltar els concerts en, en Cabilo Radio. Exactament. I podeu escoltar allí també de la banda la composició de Miquel. Que es de... diu Lento, Lento i Batalla, no? Sí, que vam estar parlant en la coveta amb ell quan, sí. quan, estava, quan en, encara no, no s'havia no pogut... La primera coveta crec que va ser, potser? O, o de les primeres? Una no de no les primeres. Sí, des de la primera en la que va aparèixer la secció Creacions. Sí i encara no s'havia sentit mai en directe. I, uh, en aquest concert va sonar i va sonar molt bé, a més. I a banda dels concerts hem, poder, hem pogut tindre també el llad ja tradicional Paraules i música, que jo el vaig descobrir l'any passat i em vaig quedar fascinat i m'encanta que, que es faci una cosa com aquesta en, en Ceia. Sí. I van tindre participació de la gent, també es pot escoltar en, en cabelo a ràdio, en l'actuació, la, no? Perquè no és una actuació, però, diguem, en aquella nit de poesia, no? Clar, sí, per la gent que no ho sàpiga és... Jo crec que ho vam explicar, ho vam explicar altres vegades, però bueno, és una reunió, eh, surt de manera quasi espontània, de repent nos avisem tots, va, fem paroles i música. És sempre a Nadal, això sí, és la primera vegada que es fa un cap de setmana, i, i consisteix en, en això, hi ha un atril, tenim dos músics fantàstics, de Miquel i Pere, i portem llibres de poesia o, o, o poemes propis, o en eh, guany fins i tot eh, alguna cançó ha hagut per ahir, sí. alguna bona, alguna molt bona, alguna altra que, en fi... <ríe> molta, improvisació. molta improvisació però bueno, d'això de què es tracta també, de... sí, el que li dona vida al final mm. i vam estar allí en el local eh, del Far West en la comissió Roberto va estar acompanyant-nos tota la nit també i ojalà no es perga mai no, eh? paraules i música hem de procurar que que tinga molta continuïtat que si m'haguéssim a fer de retors tot. Sí. <ríe> del faristal sí <ríe> Sí, però està molt bé. Sí que hi ha hagut participació, però s'ha eh, trobat a faltar... Una miqueta més que l'any mm. passat, sí. Pot ser... ser també l'avís, haurem de programar-ho amb més Clar. intel·lació perquè la gent ho sàpiga. O... I el cap de setmana també hi havia moltes coses, no sé, mm. però bueno, eh, ja ho sentireu, és que no, ho hagueu sentit i veureu com va estar molt bé. Des pues d'ací ho recomanem, que paga molt la pena. Mm -hmm. I una altra cosa de la que tenim que parlar, de música també, una innovació, que, eh, és el que estem escoltant de música de fons és Camerà Taitana. El 28, de, precisament el mateix dia de Paraules i Música, per la vesprada es va fer el concert a la Iglesia. Anem a escoltar un poc més de Camerà Taitana. es que és un gots poder tindre este tipo de música en en un Paule Consella. Molta gent sona d'anar a ciutats a veure grans espectacles i grans concerts i i això que vingui así. Es sí, sí. Sí, es es mejor, sí, sí. I, tenim alguna cosa també de no música pero de dansa i millor que ho presentes tu que que sí. ne de sí. Bueno, desde años, es que el, el Boato Amira ha participado en la cabalgada de Reis, como ha podido ver casi todo el pueblo. En un año, en, Guán... pues en lugar de venir acompañados del rey Max por camellos, <laughs> Camel, eso... ha sido el Boato Amira quien los ha acompañado. Eh, y perant tinc un crash que repartir, separ del Boato Amira, tinc que anar a, a Alacant, a un barri d'Alacant i a una escola d'Alacant. La veritat és que estan ara en un moment, se dance estan en un moment molt, també de molta feina perquè tenen projectes, també per eh, el DIY de Gener, tenen que actuar en el Hotel Cisne en Benidorm. Eh, no recorde exactament el dia, també tenen un bolo en, en un col·legi en Alacant un moment ja parlarem en amb els xiques, que ens expliquen bé què estan fent i en què consisteix tot, però de moment això. O sí, sigui, una de les activitats més que dona este poble. Sí, <laughs> la... la dansa, sí, sí. I ja continuem ara amb, amb una col·laboració que ha fet el nostre company Carlos, que va parlar amb Josep sobre un projecte que té una ruta literària eh, precisament ambientada en Sella. Eh, el passat mes d'octubre no, va fer una publicació al Facebook que diia que eh, anaves a començar una ruta literària i demanaves un poc com, com companyia si, si algú t'acompanyava. Us pots explicar què és, en què consistix això de la ruta literària? Sí, bé, la, la ruta literària és eh, un, en principi un article que apareixerà en una publicació conjunta Eh, I bé, el, aquests projectes està, eh, la idea va sorgir a la Universitat de Alacant un professor d'nopoètica. Lnopoètica és la literatura popular, eh, una disciplina filològica que estudia eh, les llegendes, els refrans eh, i qualsevol mena de creació artística que fa la gent del poble. No? I, i aquest professor es va plantejar a un seguit d'alumnes i també d'altres professors de, de la universitat de la comarca de l'Almaria Baixa, fer una publicació conjunta sobre diferents rutes literàries i cadascú s'encarregaria de fer-la d'un poble de, de la comarca. I bé, jo en principi soc l'encarregat de fer-ho de, del poble de Sella. O sigui, que no és, és, un, diguem, és un projecte de, de, de creació, no, és, és, no es tracta de recollir les, les diferents eh, refrans o dites que ja ha en el terme, uh -huh. Bé, sí, exacte, és, eh, el, el projecte el que, el que es tracta és de, eh, en cada poble s'ha de fer una ruta literària que ha de ser l'excusa per a traure aquests refrans o aquestes llegendes a la llum, però no és l'objectiu principal recollir-los, l'objectiu és fer la ruta i, i sí, és una creació nova, evident, efectivament, com, com tu dius. I quan com comentaves, no, es abarca tota la, tota la comarca, uh -huh. eh, no és, és un projecte que a, a llarg termini, a llarg termini sí. no? Exacte, sí, perquè coordinar tanta gent i a més a més en l'àmbit universitari, que com ja he dit, hi ha algun professor que també està implicat, eh, són gent que té molts caps i, i a l'hora d'establir els tèrminis de de lliurar els articles és un poc complicat perquè sempre hi ha qui demana deixe'm un poc més de temps que encara no l'he acabat d'enllestir del tot però per això no puc dir encara quan, quan sorgirà però la idea és que és, ho anem fent i, i esperem que puga veure la llum algun dia. Sí, i, I sempre és la mateixa ruta per exemple tu has, vingut, has fet la ruta en cella i has, has triat eh, diguem, un, un camí Sí, exacte. Bé, realment és que el terme deella al terme de sellella es poden fer mil rutes literàries. No? És un, un, disposa d'un paisatge brutal i jo bé, em vaig triar una, podria haver sigut una altra, però se'n podrien fer moltes més, de fet. Ja podria ser també com un alicient turístic També es podríem parar. Sí, de fet, eh, la publicació la idea de la publicació és que tinga un doble vessant d'una banda, que aprofite per a la gent que no ha visitat el poble o, que, o, que no ha, o gent del poble que no haja fet mai la ruta que, que jo plantege, perquè mmm, tinc una descripció que l'anime a ferla i, d'altra banda, és un, un poc personal també, no? el, el que a mi em, em, em suggereix el, el recorregut, no? és combinar aquestes dues coses. Bueno, pues eh, estarem a la White per veure quan, quan arribi a aquesta publicació i ja ens contarà les més coses. Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Bueno, pues decidem des de la coveta dels somnis molta sort a Josep en esta nova empremta. Sí, ja esperem poder nosaltres mateixos poder fer aquesta visita, sí, sí, aquesta ruta. El poble llit. I no res, ja tornem a les nostres seccions habituals després d'haver-vos contat les notícies de l'última temporada pel poble. I la tria que hem fet per a aquest programa és d'un llibre que es va publicar l'any passat i que es diu Donzelles de l'any 2000. I és una antologia de poesia dels països catalans però no feta només per dones. I... El... És un recull de, de, de, difer, de diferents autores i el recull l'han fet Noelia Díaz-Vicedo i Sandra Roig i hem tingut la sort que ens l'ha llegit una jove del poble. No? Sí, Aha. sí. Ha sigut Vera, que no ho ha dubtat ni un moment en, en acompanyar-nos. Agraïm sempre a la gent que, que col·laborem nosaltres en el poble el llit. I animem a que aquella vulga... Sí, clar. Eh, podem gravar en qualsevol moment... I que trien en casa textos claro. que els agraden i a qui es presenten. Doncs. Des d'ací li fem un, una pieza Aurora perquè <laughs> <laughs> volia que hi un programa de lectures que podria vindre i fer una tria pues jo sí. també. Sí. Bueno, el el títol del poema que llegirà a a continuació és tria personal i l'autora és Begoña Pozo. T'has inventat un altre dia sota el pes de la consciència. Des de fa dos anys, quatre mesos i quatre dies, saps de la lluita, de la ira que a poc a poc ha anat fent segreix entre la pell i els ossos, de l’amor que has mesurat i de les ofenses per les quals encara hauries de demanar perdó. Un perdó que no vols. Saps també dels besos, de les abraçades irrepetibles entre làpides sense nom, ni data de naixement ni epitafis. I també saps del pes de la carn, del cel obert a la nit més fosca, dels tubs que sense voler t'enganxes a la vida. I saps que tots sabem i tots callen. Però tu, des de fa dos anys, quatre mesos, quatre dies i unes hores, ets una altra. Jo saps i has decidit de parlar avui, 10 de març de 2009, has decidit d'omplir el teu cementiri. En un cao de conill, el que fan els pares fan els fills. I ara donem pas a la cançó que hem triat per a este programa, que és de Rafa Chambó, que és un cantautor que va tindre una carrera musicada als anys 70, després va deixar d'actuar, es va dedicar a la sociologia, que ja és sociòleg i és professor en la universitat, i fa uns anys, fa una dècada, va tornar a la música i fins, fins ara ha publicat dos o quatre discos en el que va de segle XXI i aquesta cançó es diu Mariola d'una serra que tenim ben a prop I sempre el camí daurat cap al cim de les tronades, a cavall d'un núvol blanc. Trenca l'alba llum d'espasa, la boirina entra el follam, l'aire pur de la muntanya porta olor de Roma. La serra mariola, la disbaixa ha començat. Sonen palmes i guitarres, tots i totes a ballar. Sense normes ni manies, un esclat de llibertat. A resser de policies, lluny de frares i advocats. Si tu fas el que jo pense, si no faig el que tu vols, negres l'alegria que hem plantat. Va saltant com una llebre entre cams tremolant. A la vora del barranc entre sequies i canyars Mariola i un amic descobren el pompà. fan avant arrere, que si es troben per davall quan es busquen per les galtes sobre el cel per l'angonal fa un cop esperen roxonat i jo a tu et vull festejar i una casa vella i blava ja no veig on t'has picat busquem mites Jo es de dolç mel, misteriosa llum mancesa els teus ulls de caramel. Si tu mires la natura i no estàs plastificat, sentiràs com creix la vida al teu cor i al teu voltant. Que jo estic enamorat de les aigües cristalines, de les índies que som lligues. Creacions. Bé, en el programa d'avui, en aquesta secció, tenim el nou president de la societat musical Aurora, José Antonio Blanes. Benvingut a la copeta de somnis. Antonio. Ben Bon dia. Bon dia. I no res, ja anem a parlar sobre el canvi de directiva i els nous projectes i de futur que tinga la banda. Angela. Mm -hmm. Doncs pues sí. <coughs> Hola, què Encara no t'ho havia saludat com cal. Eh, la primera pregunta que, que farem serà quina va ser la teva primera activitat com a president. Ah, sí, la meva primera activitat com a president va ser eh, buscar la gent que anava a acompanyar-me en la directiva i traçar eh, no noves línies d'actuació, sinó com ja formava part de la directiva precedent, és buscar una línia de continuïtat en, en el que havien generat, que jo era partícip d'allò i entenia que era per on tenien que anar. Clar, perquè era anterior junta, quin càrrec? Càrrec de vocal. Eh, a mi sempre m'ha agradat col·laborar en la banda, a part de que soc músic des de que es va fundar la banda. Eh, sempre m'ha agradat. En una primera etapa vaig estar de secretari en una junta directiva després per pues, motius d'estudis, faena, incompatibilitats, assumes personals. em vaig deslligar d'estemes de, de gestió però sempre he estat al costat de la banda en, en principi en quant a músic i després pues, en allà en el que entenguera la gent que poderguera col·laborar, eh, buscar eh, reforços però a on fera falta eh, buscar llocs per a reparar els instruments, eh, qualsevol activitat eh, que pugui col·laborar-hi i aportar algo de valor a la banda. Ja ha sigut difícil el... trobar nova gent? O la directiva més o menys s'ha mantingut el mateix grup i ha canviat la presidència? O... Més sigut... o menys el 50% de la directiva eh, continua. Eh, no, no va ser difícil. Eh, en part, penseu que la directiva anterior era la que van nomenar a principis d'any, que per motius personals de la presidenta doncs va decidir ella deslligar-se davant de... Nosaltres li vam oferir que l'estructura continuara igual i si ella tenia dificultats a assumir nosaltres més càrrec de faena i que ella continuara a la presidència. Ella és molt coherent les coses que pensa i que diu, va dir que ella si tenia que estar... Era pa estar i fer, uh -huh. i que no era el moment i que preferia deslligar-se. Bueno, en base a això, pues, i ja vos dic, eh, en una llina continuïtat respecte a lo que havíem pensat a primers d'any, pues, em vaig oferir i, i assistic. Uh -huh. Ell em dia l'altre dia, diu, era el teu moment. Eh, no, i <laughs> mi el meu moment seria dins de dos o tres anys, no ara. Jo ara, fora de la banda, a nivell de feina, pues, tinc una càrrega de faena prou gran, i, però bueno, mm, han vingut les coses així i sí, uh -huh. per la banda, el que passa falta. Sí, a vegades no triem el moment, sinó que el moment ens tria nosaltres, doncs, a veure com... Bueno, uh -huh. n'hi ha, ha molta gent de capacitat per estar ahir. Uh -huh. Per sort, no? està bé sí. que n'hi ha ja, molts. Sí, i només ahir. <laughs> Eh, antes m'has dit que s'està en la banda des del principi. Podries contar una mica la teua història com a músic? Buh, molt pobreta. Jo vaig començar quan van refundar la banda l'any 74. Eh, em van pillar, em van donar un saxo i, i va començar tot. No el vas criar tu, l'instrument? No, em va vindre en aquell entonces. Eh, no era tant el que t'agradava a tu, sinó més bé eh, el tio Vicent, el director de la banda, eh, era el que dia, tu tens llavis de saxo, tu tens llavis de clarinet, tu tens pit de trombó, i així no funcionàvem. I la veritat que mm, qui volia, aplegava a ser músic. Jo m'agradava... Vaig començar com a músic, saxo, saxo, saxo, saxo i en saxo el tema. Ten... Perdona, és de veritat que he sentit casos de gent de sella que no ha sigut músic, però això perquè l'instrument que, que li van donar no no no, no volia, no volia. I... Perquè li venia com a imposat i, sí, a i, i van de, renunciar. Eh? En les bandes també és el que fa falta. Fa faltar ara que hi hagi trompetes, doncs el primer que entra li donem sí. una trompeta. Sí. Així és i bé... Bueno, seu que fa 40 anys. Clar. Eh, les temps han canviat una miqueta, eh, però encara avui, eh, davant de les necessitats, n'hi ha gent que canvia d'instrument. Uh -huh. I sí, que al principi està una miqueta... Eh, depèn, depèn sobretot de, de l'ideari de la persona, de ni amb músics professionals, que això fan ells tot, mm. des de teclats, guitarra, saxo, piano... No és roïn. No, és pol polivalència. Mm. Suposo que important és la música, el fill al cap, no, no tant el teu instrument, la teua situació personal. Sí, t'agrada la música. I continuant en la teva història... Bueno, eh l'any 74, s'has dit que vas començar i vas continuar en, en el saxo, així a Sella. Sí, sí, jo mai m'ha deslligat completament de la banda de Sella Llevat un període que crec que són de 3 o 4 anys, que també per motius de faena vaig estar més deslligat de la banda, no del poble. Jo continuava tenint així la meva família, no? Eh, però sí, em vaig deslligar una miqueta de la música no completament, perquè sabien que sempre podien contar amb mi, però clar, eh, sempre senties bandes i el cuquet per dins anava arrossegant-te i això, i en particular quan senties o veies la banda i els músics de la banda de Sella. O sigui que a pesar de viure fora de, del poble has mantingut el, el lligam aquest i això diguem que té un mèrit... De, de continuar venint als assajos i, i a tocar, no? Sí. Mèrit, però jo no l'entenc per la persona que ho fa, sinó a la resta de gent que està en l'associació, digues banda, eh, associació juvenil del Cabiló, no exclusivament n'hi ha gent que viu fora i ve a les assajos de la banda. Sí, que hi més hi ha, casos. Hi ha gent que viu fora i ve als assajos del grup de danses o del cabiló o de oh, qualsevol de bona bona bona. associacions mm. O inclús a la barraca. També. So, què passa? Que la capacitat d'associacionisme que n'hi ha aquí en Sella, o porta a a l'ambient, no ho sé. Però sí és cert que Sella té una capacitat i oportunitats d'associacionisme grans. Mm -hmm. I ahir estem. Que dure. Eh, més que oportunitats, a la millor inquietuds perquè eh, possibilitats aixina, a nivell administratiu i tot això pues no, no és tant. Hi ha més una, una inquietud innata, que dius tu, a la millor la gent veu l'aula de sella i pensa <laughs> he de fer alguna <laughs> cosa pel poble. Sí, les bueno. mancances administratives esforcen a que hi ha ja més imaginació a l'hora de voler crear espais de, de sociabilitat. No? I ha sigut una miqueta de sempre. Eh, els vells del poble parlem de, del grup de teatre que havia, no fa segures, sinó abans de fa segures. Sí. Parlem de gent que, que desgraciadament ja no estan entre nosaltres i parlem de fets de fa 50-60 anys. Sí. Eh, en l'època de la postguerra, eh, a 15nze eren capaços de fer no un ball, sinó dos. Sí, sí. Hi havia gent per a mantindre-hi o sigui, que no ve de ara, bé de antic i si és bo és bo el, el mantindre-u. mancances administratives. Què és això? És igual, sí, jo, a vegades és millor no? no dependre també, perquè quan hi ha llocs o associacions que depenen de subvencions, quan això s'acaba, s'acaba l'associació. Mm -hmm. En aquest cas, com que no depens d'això, eres molt més lliure, en certa manera, claro. a l'hora de, de programar les activitats. I mm -hmm. bueno, tornant un, una mica a, a tu, que eres el, el protagonista eh? en, en aquesta ocasió, el primer concert que vas fer com, que vam fer com a president... Sí, no va a ser, porque yo no recuerdo ahora si va a ser el de, de Santa, Santa Cecilia. Cecilia. Como, presidente, como presidente, el primer conserva va a ser el de Santa Cecilia. Y ahí vas a tener la oportunidad, porque creo que va a ser ahí, sí, que va a estrenar Miquel, eh, el tesoro de Lendevi. Sí. ¿Cómo es vivo hasta como presidente? Eh, como presidente, si quiero que vos diga, eh, a nivel de, de carácter, tinc la tranquil·litat de, de la gent que hi ha a la meva vera en, en la directiva. Inclús músics que no estan en la directiva, però també fan coses de directiva. Eh, no sabria dir algo cosa relacionat amb el càrrec de president. Sí, eh, que no, no estic acostumbrat jo a les tasques de de protocolo, i això. I, i preferisc no amagar-me, però sí que siga altra gent de la directiva les que facin aquesta funció. Eh, a mi m'agrada fer feina en el que veuen altres que fa falta, eh, però no a nivell de president, a nivell de músic, eh, cada concert i cada actuació, eh, sempre... Antes de començar el concert i durant el concert, eh, per a mi va ser molt emotiu, per exemple, el, el primer concert que van fer després d'haver-se m'anat Pilatos. Ah, sí. eh, pensava jo i mirava i veia a molta gent que que estava mirant a quedarpa al cel mm. i i això es fa sentir no sé emocionat sí, sí. i, i molt bonic sí. com a president ja vos dic eh, de moment res res especial perquè el càrrec de president eh, jo el considero el mateix és igual d'important que el de qualsevol membre de la junta està el, el darrer dels vocals. Mm. La Junta implica faena, però faena no pel president, sinó per a tots. Però tu eh, prens decisions respecte a què va fer, si els projectes... Però... Per mi, no. Sí. O, no eh... o decideixes estar sí, però està amb eh... non parells bé, o... no sé. Per a temes, per exemple, fiscals o econòmics o això, eh, com tenen tots els membres de la Junta. Eh, per a temes artístics, ahí està el director i més gent. Uh -huh. No, però decisions personals no m'agradaria tindre'n que prendre ninguna, jo per mi, no. Mm -hmm. I tornant als inicis musicals que dius que vas començar de xicotet, tenies antecedents familiars respecte a la música? Havies, dies que la música s'havia de sentir uh, per a ser músic. Bé, bueno, la família per part de ma mare encara que el més... el que va plegar... Més lluny, anem a dir, era mon pare, que en l'etapa anterior de la banda va plegar a estar tocant el clarinet i en la banda. Però per part de ma mare, eh, la majoria dels seus germans eh, van assistir a classe de solfeig. De fet, en casa tinc un volum que té les les quatre parts del mètode d'eslava, que era el mètode de, de, de solfeig, mm. Que, que es donava als conservatoris i escoles, i escoles de música en els anys 20, 30, 40. I aquest llibre pues, el vaig heretar jo de la família de la meva mare, que encara el tinc en casa. Yeah. O sigui que La música no era una cosa estranya en casa, era diguem, es vivia, en certa manera. Es vivia, eh, quan es va refundar la banda, eh, el viure moments musicals en les cases estava molt perdut aquí a Sella. Eh, quedaven vestigis de la rondalla, però llevat d'això no hi havia pràcticament res Clar, perquè entre quin any i quin any no va haver banda al poble. Banda va desaparèixer no sé en quin moment eh, crec que abans de les 60 i la refundació va ser en, en l'any 74 amb o menys 15-20 anys va haver-hi un buit de... sense banda. Sí. Uh -huh. Arribar on, on està ara la banda, que jo penso que està vivint un bon moment. Almenys és el que es percebeix des de fora. Que veu... Quan veus un concert, quan sents un concert, eh, fa la sensació de que tot el poble està implicadíssim, implicadíssim no, no només la gent que toca, la gent del poble també, però a part es veu una banda amb solatge, força i després a nivell, a nivell intern, no sé tendreu les vostres coses, però dona la sensació de que és un bon moment per a la banda He tingut una sort eh, en els últims directors que ha tingut la banda eh, han segut gent que, que, han segut no han sigut i són gent en, en un bagatge tots gent jove, en ganes d'aprendre i en ganes de fer coses. I això se li ha notat a la banda. Eh, una persona, per a mi, entesa, em comentava l'altre dia, diu de l'anquilosament, que se li veia a la banda que només els concerts eren molt estructurats, sempre un mateix tipus de música. a eh, La música que, que feu ara, eh, que és tracten temes molt variats, n'hi ha una diferència, n'hi ha una diferència, però no anem a quedar-nos ahí. Eh, a nivell de comentaris i a nivell de coses que es veuen des de fora, eh, tota la gent que han passat per la direcció de la banda, ells han, eixit, han estat presents en altres entitats musicals, Antiguapresidència en conservatoris i escoles de música. I això és el que tenim que fomentar, que la gent no es pare en, en les lliçons de música que puguen rebre aquí a l'Escola de música, a als assajos o als concerts, que miren una mica etapa que fona que veguuen que n'hi ha més coses i molt aprofitables perquè eh, esta gent que, que han passat per a càrrec de director, en base a l'eixir fora, han, han continuat progressant, han han acaparat més cultura i més bagatge a altres nivells i han aconseguit aplegar on estan i n'hi ha gent molt eh, en condicions per a fer-ho. Sí, sí, és un... Bon un... I ara que parlaves de l'escola de música, com està el planter de nous músics? Eh, hi ha prou gent? Cal fer una crida que s'apunten més xiquets? O... Vull dir, hi ja reno... prou renovació? Eh, això ho tenen que veure... Eh... Per això sí que necessitem ajuda d'altres de... estaments, el que diem abans. L'Ajuntament, a través de, de, dels consejals d'Educació, també ens podríem fer una ajuda molt gran, però no només a, a la banda. El Club de Piloto, per sort, tenen un bagatge de xiquets excel·lent, i l'escola de Piloto es i, i les veus que estan il·lusionats i que no les pesa tindre entre noss dos vegais per setmana, que pràcticament tots els caps de setmana tenen activitat i activitat fora tant dins del poble com fora. Eh, a nivell de banda de música, l'escola està en un percentatge de xiquets. Crec que bo, però que ens agradaria que, que tendirà a l'òptim. Pràcticament el professorat va a costar molt el mateix de donar-los classe a tres xiquets que si les ho donaren a sis. Eh, la, la Unió Musical està invertint instal·lacions, instruments i diners propis per a mantenir aquesta escola de música, perquè no deixa de ser el viver d'on va alimentant-se ah. la banda. I seria molt trist més, que arribara un moment en què no haguera regeneració en bueno, guanya eh, hi ha hagut cinc músics nous, han entrat cinc músics no a la banda, que l'any passat quan van fer eh, una entrevista crec que va, va ser bueno, també per Santa Cecília, no entrava ningú, no sí que recordes, que en una miqueta... I un sigut sí, bueno, és, és un, una esperança, però sí que és de veres que a lo millor els eh, xiques n'hi ha de tot, per supost, però... Mira, hi ha un grup de de que estan ahí, com no sé si o jo interessa tant la, eh, la banda com a tres coses. Saps? jo veig els de la meva generació que han sigut, o sea, que des de han tingut aquesta il·lusió i és lo que havia de lo que havia que fesse a de no? mer, Que ve de pespares. Sí, hi és certa escola i anen a l'escola de música. Sí, mútu, sí, eh? i ara això passa en la pilota. O sea, la pilota és, està a, afortunadament, ve però sí que és, veure, és que en, la, en el tema de la música van una mica més, més forçat. Mm, a lo millor, també ens hem de plantejar les de la banda si caldria fer algo diferent per atraure a aquests xiquets. Mm -hmm. Que no està tot en el que ha de fer la gent de fora, sinó mirar nosaltres una mica el melic mm -hmm. per veure si podríem fer-ho d'una forma més atraient. De fet, ja estem parlant de que si n'hi ha programes informàtics per a introduir als xiquets des d'una edat molt 3-4 anys en el món de la música i ja estem pensant possibilitats d'aquest nivell veure que podem fer. Ah. No per a... Entenem que no és un benefici exclusiu per a la banda, perquè tot el que siga per a la banda, a la llarga, i es vulga veure o no, repercutir per al poble mm. i en els propis xiquets, vull dir l'educació sí, musical el, a tots els nivells afecta l'aprenentatge d'altres coses d'idiomes o d'altres capacitats sí, és una cosa que també intentar conscienciar als pares dels beneficis que aporta això sí, sí. tindrem que treballar en això <laughs> i projectes eh, projectes musicals teniu pensat treballar també en el cor Teniu pensat treballar en bailarines, amb guanyes... També tenim pensat treballar en el cor. Eh, és un comentari que vam fer a l'última reunió que van tindre la Junta. Eh, la gent del cor pensem que es mereix una miqueta més d'atenció per la nostra part. I sí, anem a veure alguna coseta a aquest nivell perquè també la gent del cor es diverteix que una miqueta més de lo que estan fent tostar. I projectes, pues, eh, la agenda que porta la banda Pacavant eh any, rere any, eh, crec que és prou completa, però a pesar d'això, si hi ha alguna sorpreseta, pense que igual donem d'aquí aquí l'estiu. Sí, eh, pel que veig o pel que eh, els projectes es preparen pràcticament quasi d'any a any. Dir, acaba el concert de Santa Cecília, més o menys, no? per, per posar una referència i, i ja comenceu a treballar i a pensar què fem Sant, com, com hem de fer Santa Cecília l'any que ve. Ni ha altres avents antes que, que estem pensant en ells. Santa Sebastià encara crec que mos pilla una miqueta lluny. Sí, la semana cultural el I, el que... i pensa pense que Miquel de si allà parirà tres o quatre sí. coses que li tindran que donar forma. Sí, sí. sí és, està molt bé a banda de tenir un bon director, tindre un compositor com a director, això suposo que és una sort també de, de poder estrenar obres, sobretot obres també pensades des, des de Sella. Sí, sí. I quina llàstima que la falta de reconèixement per part de certes entitats. Sí. Eh, perquè no tot està en les diners. Les subvencions estan ahí, però part del recolzament vindria també per pense que per oferiments. Eh, simplement la pregunta de què us fa falta o en què us puc ajudar. Un cert acompanyament, encara que no sigui econòmic. Bueno. Claro, claro, sí. Tal vegada l'Agenda 21 sí, que... porta alguna cosa d'això. <laughs> <laughs> Perquè en guany, es que no sé exactament si és en guany, però eh, Miquel, bé, bueno, recentment, potser no ha sigut tot aquest any, però són tres peces les que, les que ha presentat al poble composades per el mateix, el Pepe el Sereno, Lento i Batalla, i el tresor de l'Endeby que això pareix que estem acostumbrats a que sigui així, a que Miquel faça, però és, és dir molt no? d'una un, banda, d'un poble xocotet. Sí. D'una banda, eh, seria dir molt de la banda si la banda eh, ferà el que cal fer, eh, que és, eh, de fet, anem a veure. Eh, a nivell comarcal, les bandes de música de la comarca, en les diverses reunions, s'assabenten de qualsevol novetat a aquest nivell que, que hem fet en Cella. I, i a l última reunió, que va ser el 16 de desembre, en Altea, hi eh, havia gent que ja estava interessant i preguntant i, i remenant a veure de quina forma i que eh, podien aprofitar ells això. Lo primer que tenim que fer és... Eh, que el compositor es blinde eixos èxits. Eeixos èxits són seus. és una tasca molt dura que ha fet ell. perquè a pesar d'estar fent algo que li agrada moltíssim, és faena i és feinena, dura i són hores de dedicació. I sí, hi hauria alú més que deuria veure i deuria recolzar. Pese qui li pese, això és cultura i cultura de la bona. Sí. Mm -hmm. i a un nivell penso que no hi ha suficient, sinó notablement alt i a aquest nivell pues, crec que alguna sorpreseta ens en portarem d'aquí a l'estiu estem així donant una exclusiva, una exclusiva desconeguda gràcies. no, no, no, no, no. Eh, tal vegada no és estreno pot ser un reestreno ja veurem mm -hmm. Estem modelant delante, una cosa que ja veurem com ells. Per això sí que tenim sempre el poble expectant en, en el que, ha, lo que fa a la banda. Sempre, ya, sí que hi ha un recolzament veo, de, del poble i un reconeixement de, que després sempre hi ha gent satisfet. Jo almenys em me fixe molt en això. I el que dius de la evolució que ha tingut, que antes en, eh, anys enrere havia un enquilosament d'estructura de musical, ara és es que també, és un bon, un bon moment per això, penso jo, com a, com a fan de la, de la banda. Jo penso que és un bon moment a tots els nivells. Eh, L'únic eh, enquilosament que va entrar-nos dins de poquet és el nivell fiscal perquè ja som coneixedors de les actuacions que estan fent els amics dels diferents ministeris i conselleries de totes les oportunitats que estan donant- de, que lluny de recolzar-nos el que estan fent, apretar-nos. favor què els poden traure. Bueno, pues, també tindrem que treballar per ahir i tindrem que aixe nivell sí, que blindar nos i garantir que a nivell de patrimoni que hem hanconseguit eh, treballs que es fan dins de la societat, continuen fent-se i continuen incrementant-se i mantenint-se el patrimoni que n'hi ha de la banda. No ¿Pots explicar en què consistixen aquestes noves actuacions legislatives? Com afecten? Que la pressió fiscal sobre les societats musicals va incrementar-se i de fet es va incrementar-se ja a nivell notable per tot arreu. I també, respecte a altres canvis, eh, la federació... De les societats musicals del País Valencià ha tingut alguns enfrontaments amb la Generalitat recentment s'ha pogut llegir els diaris que no estaven d'acord amb moltes coses això com es viu de quina manera afecta en la, en la banda de Cella o en l'escola perquè moltes les coses es referim més a les escoles de música no? que a les, que a les sí, bandes l'escola no la tenim donada alta a nivell oficial mm. és una escola Perfecte. interna de la banda totes les totes les despaes corren a càrrec de la societat musical uh -huh. i algun lloc tenen que eixir. Uh -huh. eh, bueno, estan obligant a això a que tinguess que anar a rendir els comptes a ells de tota i cada una de les coses, però exclusivament per pa pagar eh, beneficis de moment no estem fent que estiguen incrementant-se, sinó més bé el contrari, l'ajuda a les escoles de música, a les escoles en general, a les escoles de música en particular i a les societats musicals, va fent-se més xiqueteta i per altra banda, eh, degut a la crisi i això, cada vegada la demanda a més nivells des de les societats és més gran, estan, estan donant-se alta més escoles per intentar aprofitar i rebre alguna aportació que la quantitat total és cada vegada, cada any, més reduïda. I si s'ha de repartir entre més gent encara... I si m'ha me menjat. Bueno, eh, una altra cosa que volia preguntar és si es porten bé els xicons o si estan donant mal de cap quins de tots. és grans, és de la banda. La implicació notes tu que és gran, que n'hi ha... Que continua aquest sentiment, o sea, que dona igual que canvi eh, la Junta, el mestre, eh, n'hi ha entès per ahí, ovejas negras, de, de gent que... Jo crec que no val el... La banda o la societat musical tenen que estar per damunt i això té que vorre la gent per damunt de qualsevol eh, carnet polític o deideologia o de moño curt o llarg de cada vegada que algú accedeix a la presidència o vicepresidència o Tresoreria o al càrrec de direcció i vor que realment el que importa és el que nosaltres deixem dins de la banda eh, comportament jo sí que el tacaria de bo eh, hi ha gent que, que per a ells la banda significa alguna més que pues imagine que que, com passa en el club de piloto, el Cabiló, eh, és, és algo cosa que, que sí que és tangible i que hem generat nosaltres. Eh, aleshores, eh, el sentiment no hi ha de propietat en quant a que la banda és cosa meua, sinó que jo formo part d'un entramat que m'ha plegat a tindre tot això. Eh, la gent ho veu, la gent ho sent i la gent respon com a tal. Eh, que algunes vegades es produïixquen eh, friccions fric normal un grup com més gran siga, Clar. més diversitat d'opinions pot haver. Uh -huh. I pense que, que l'ideal és això. Eh, en base a totes les idees que sorgixquen, com som capaços de, de donar-los forma i que tota la gent reconeixem eh, el quant una idea ha aportat, i quan una idea anava a, a caure per ella mateixa mm -hmm. i, entre tots, continuava avançant en el procés de fer més forts, en principi, les fonaments de la societat. I en base a que cada vegada siga més fort això, l'estructura d'edat s'aguantarà millor. Molt, bé. Molt boníssima resposta. Eh, bueno, les preguntes que t'he fet són quasi totes molt pragmàtiques quan jo sóc una persona molt sensible i, i apassionada de, de l'art i de la cultura. En, i, entonces, ara el que em toca més que preguntar-te és agrair-te la, la tasca com a músic Eh, com a president eh, pel funcionament de la banda, pel bon funcionament i per, pel que ens feu sentir perquè a mi eh, almenys i sé que el meu comp company comptat, també, també. Eh, eh, no sé, ens feu sentir coses meravelloses ens transporteu i, i feu inclús que uno canvia de manera de pensar això és, és molt difícil i això només ho aconsegueix l'art i la cultura i, i vosaltres en aquest sentit Este fuembo molt molt bé. Bueno. Eh, no sé. Anem a veure. Eh No, sí, eh. La gent la gent el grup que formem la secció de la banda dins de la societat. Eh per plegar ahí eh, has passat per per una sèrie de no? I quan es va formar la secció del cor, tu veies gent que bagatge musical eh, no se li hi pressuposava eh l'atensió en la que estan en les assajos el preguntar-li al company eh com se'n podria recordar d'a nota eh. Quan veus a la gent de les danses, quan veus a les xicones dels seantss? Sí, eh, no exclusivament a la música es dones conter i en particular, eh, les actuacions que han, han servigut combinades a la plaça, Jo crec que eh, la gent que ve des de fora que, que estan acostumats a anar a altres espectacles o, o alada o al teatre al teatre principal d'Alacant. L'espectacle que es va fer de, de l'homenatge a Miguel Hernández. Escolta, que sabeix que invertit, el que sabeix invertit, que la gent sabeix que ha implicat. Per a, a posar-ho dues voltes ahí yeah. i que ho vegin o senten i senten 70 o 80 persones i en condicions algú... apretades, recordes tot eh? I I su... algú deuria donar-se a compte d'això i buscar alternatives per donar l'expansió però no hi ha dins de cella fora de cella eh, mos han liat a muntar cases de cultura, auditoris etc. de moment no m'ho plegat cap. Mm. però ací tenim carn per oferir i omplir això. Ex sí, sí. És possible que altres jocs que tenen l espai físic no, no el poden omplir de contingut i aixcí és tot el contrari. Sí. Tenim contingudes obres i ens falta mm. un espai de deveres. molt bé que, que parles de de això, claro, de espectacles de, el de Miquel Hernández ha quedat una mica en en, lo, en lo lit, quan va ser va ser molta faena també. <coughs> els que van participar, van treballar molt, molt, molt, molt. tots cada, cada un bueno, alguns van tindre més participació per pues, però que va ser algo molt gran que nos va unir a gent de el eh, que tu dius, de qualsevol Carnet, identitat, eh, política, estaven tots junts per una causa i van ser dies de faena i estudiar molt que era eh, Miguel Hernández s'ha quedat ahir, es va fer una actuació això pot ser un acte noble també, si ho penses Diu, mira, he treballat molt i he fet una volta però per a la gent jo penso que això deuria, deuria expandir-se més i lo de la plaça de l'any passat, és musicals... I... L'actuació de, de Pepi, Sergio Sedans, el cor i la banda també és un moment que, que almenys la gent a mi va, va dir bé sempre és que és un dels moments de la plaça que ha sigut més important en la plaça més important per, per fer que la plaça es va mantenir en silenci Durant tota l'actuació estava plena, va ser un, un moment de, de connexió total entre els artistes. I, i la gent del poble. És, és cert que, quizás siga un dels concerts fets a la plaça, amb més respecte eh, per a la part que estava currant seu, vaig notar, eh, jo sempre ho vist des del mateix lloc, i sí que notaves, per exemple, que una hora abans de començar l'espectacle, havia un moll de gent assentada a les cadires mm. i que durant l'actuació notaves i no era tensió era atenció molt bé. i sí, fins i tot quan hi va haver algun problema tècnic es va mantenir la cosa sense desmadar -se ni res. com ha que ser ahí, sí, sí. Ahí va... sí, sí. la, la, pro va ser la professionalitat va, va funcionar al 100% sí. mm -hmm les ganes, sí, sí, va ser un, un gran moment. A mi m'apreu molt interessant també la reflexió que feies quan parlaves del cor, perquè de la mateixa manera que parlàvem abans de, de com de, de, eh, de beneficiosa és l'escola de música per als xiquets, també el cor ha sigut una mena d'escola d'adults de música, per a gent que no ha tingut l'oportunitat quan era xicoteta d'aprendre música, s'ha introduït en una etapa adulta i apren una cosa molt molt interessant que a banda de fer grup i de fer societat i de fer poble, és un aprenentatge també cultural, que sí, i que tenim que veure la forma que, que és un esforç molt més, més, més intens i cap, no? De una persona adulta prendre aquestes coses és més difícil. Sí, i tenim que veure la forma de, de com eh suavitzar el esforç esta gent. Esta gent pertany al cor i Algo més de el que està oferint los fins ara les de que ha a la societat per ells continuen i continuen passant el seu bé i que fora de, de presentar per a ells eh, un esforç sublime el, el aprendre les temes que siga, voré la forma de com suavisar això, de com anar als assajos del cor. Siga algú el seu aficient.ure per al·lusions, jo tinc que dir que jo, jo eh, esttic al cor i, i, i compartiss que està molta gent del cor que és el moment de la setmana. per a mi, el moment de l'assaig del cor és deure que m' falta saber molt, però sí que n'hi ha una satisfacció molt gran per part del cor i recorde del cor el concert de Fondó de les Neus que el van disfrutar moltíssim i era un repertori molt variat que està també està a la web I va ser un moment en el que clar quehir també estava acompanyant-nosè aló estava, acompanyant estava fent-nos eh, suport com a, com a veu també no? que teníem alguns pilars ahí que, que ens ajudaven però i ara està entrant gent nova, a més, que ha entrat Alba també. No sé, també eh, pot ser que hi una línia interessant. Ara, si, si el que de d'ajudar, tota ajudar sempre és bona, però que ha, sí que n'hi ha satisfacció per part del cor. Algun bombó més tenim que posar a les assaixos del cor perquè siguem més dolços encara. I bueno, xerravem de situacions... Eh, la situació que es va produir... Al concert de, de Santa Cecília, quan dos xaamiters sí. tocann la moiixeranga, uno sí eh, vale és de la terra, però l'iz l'iz, anglesa perdó toquen la xaramita i damunt moiixaranga sí sí, sí, sí. Un bon moment sí sí sí ja estava molt. Molt contenta també i emocionada. I és la primera volta que tocava així, públic. Sí, sí, sí. Estava molt satisfeta. Santa Cecília sí, va ser un bon concert, en general. Mm. Va, va tindre moments també d'atenció, també, el que dius antes. Però, <coughs> més que tensió, atenció. No? De, no sé si ahir ho vau notar tants músics, però jo almenys... Per que... a mi sí que va ser un, un concert molt bo, molt bo parlant de xeramites a si algú més s'anima a tocar i fem una secció en la banda sí. que siguen xeramites. Sí, sí, sí. De fet, a que... nosaltres estem interessats de fer algun programa de xeramites. A mi m'interessa molt. Pues... Eh? Un... Sí, és de veres, tenim una conversa pendent. De... Sí, sí, t'entrevistaré, David. <laughs> molt bé, doncs... Pues. Eh... Pues la meva part bueno, estaria preguntant-te coses i parlant en tu <ríe> hores i hores. Eh, a més, no es coneixia personalment i ha sigut un plaer poder fer una xerradeta en tu. Eh, però pense que ja les guardem pa en privat. Pa terrat, nosaltres en privat, espero que hagi disfrutat dels oients de la coveta d'assemnis de d'aquesta de, de entrevista. Moltes gràcies. Moltes sí. gràcies per la sinceritat, pel treball i per haver-te portat el capdavant de banda, la banda també. Uh -huh. Sabeu que al nivell particular, el capdavant i al nivell general, qualsevol desestaments públics, privats, persones del poble, la banda està oberta per a qualsevol iniciativa ganes d'aprendre, ganes de passar-se'ho bé, allisten estem, i no només en aquests moments. Estem accessibles les 24 hores, com diuen alguns, però quasi. <ríe> Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. fins així, la primera coveta de somnis de l'any. L'any 2014. Exactament. Sí, que no se l'oblide. I esperem no hi no allargar-ho tant com, com l'últim programa, que si segur que estarem així més prontes. Ens escoltem, d'ací si poc. I com sempre estem oberts de <susur·li> suggeriments i com consells i sobretot participació, que sou benvinguts. Adéu. De... Adéu. Un paper vell de diaris un diari groc del temps ella tenia una rosa una rosa ai, de paper un país de raçons un nou programa de Camilo Rad una tertúlia amb la música